Далі. «Сім разів по три дає двадцять один, отож я пишу двадцять один. Потім один раз по три буде три, тому я пишу три під двійкою з двадцяти одного». «Чому під двійкою?» – одразу запитав конгресмен Брант. «Бо…» – Ауб безпорадно поглянув на свого покровителя, шукаючи підтримки. «Це важко пояснити». Якщо зараз ви прихильно поставитеся до його відкриття, деталі ми полишимо на математиків. Прийшов на допомогу шуман. Брант замовк. Розумієте, провадив Ауб, 3 плюс 2 буде 5, тому 21 перетворюється на 51. Тепер на якийсь час це облишмо і підемо далі. Помножмо 7 на 2, маємо 14 і 1 на 2, 2. Запишімо так само, як і першого разу. В сумі одержимо 34, а зараз, якщо написати 34 під числом 51, отак матимемо 391, що і буде відповіддю. На хвилину запала тиша, потім генерал Вейдер сказав, «Я цій чортівні не вірю. Він мели дурниці, оперує якимись числами, множить і додає, як йому заманеться. Та я цій чортівні не вірю. Тут щось не так, бо надто все це складно». Аж ні, сир, аж спітнів Ауб. Воно тільки видається складним, бо ви до такого не звикли. Насправді правила дуже прості і підходять для будь-яких чисел. Ова, для будь-яких, перепитав генерал. Тоді давайте. Він витяг власний калькулятор армійського зразка і набрав перше, що спало на думку. Пишіть. П'ять, сім, три, вісім. П'ять тисяч, тридцять вісім. Так, сер. Сказав Ауб, беручи новий папірець. Тепер, знову заклацав калькулятор, сім, два, три, дев'ять, сім тридцять дев'ять. Так, сер, помножте ці числа. Для цього потрібен певний час, тремтячим голосом промовив Ауб. Працюйте скільки треба. Починайте, Аубе, рішуче підтримав генерала Шуман. Похнюпивши голову, Ауб став писати. Він взяв другий аркуш паперу, потім ще один. Нарешті генерал дістав годинника. Чи ви вже скінчили робити свої чудеса, техніку? Майже сер. Ось сер. 41 мільйон 537 тисяч 382, показав він карлючки на папері. Генерал Вейдер ядуче всміхнувся. Він натиснув клавішу множення на калькуляторі, почекав, поки прокрутяться цифри. Потім подивився на індикатор і вражено зойкнув. «Клянуся галактикою, правильно?» Президент земної федерації страшенно стомився на службі і, лишившись на самоті, вже не став приховувати виразу нерозважного смутку, що проступив на його чутливому обличчі. Війна з Денебом, позначена на самім початку помітним економічним пожвавленням і величезною підтримкою населення, поступово звелася до якихось нікчемних маневрів і контрманеврів, і це дедалі збільшувало незадоволення землі. Можливо, те саме діялося і на Денебі. І от тепер конгресмен Брант, голова важливої урядової комісії з воєнних асигнувань, вже півгодини безупинно потякає про якісь нісенітниці. «Обчислювання без обчислювальної машини – це термінологічний нонсенс», нетерпляче сказав президент. Обчислення, заперечив конгресмен, лише обробка даних. Їх може обробляти як машина, так і людина. Дозволю собі навести приклад. І, послуговуючись нещодавно набутими навичками, почав підраховувати суми й доданки, аж поки президент не самохідь не зацікавився. І ці правила діють завжди? Щоразу, пане президент, точно? А цього важко навчитися? Мені вистачило тижня, щоб добре розібратися. Гадаю, у вас діло піде швидше. Що ж, задумливо проказав президент, це цікава салонна гра, але яка з неї користь? Яка користь із немовляти? Поки що ніякої. Та хіба ви не розумієте, пане президенте, що перед нами відкривається шлях до звільнення від машин? Поміркуйте. Конгресмен підвівся, і його низький голос мимоволі залунав так, ніби він виступав перед аудиторією. Війна з Денебом – це війна комп'ютерів. Їхні комп'ютери створили навколо Денеба поле протиракетної оборони, наші – таке саме навколо Землі. Коли ми вдосконалюємо комп'ютери, вони роблять те саме. Ось уже п'ять років існує нестійка і невигідна рівновага. Нарешті ми маємо змогу обійтися без комп'ютера, перевершити його і залишити далеко позаду? Ми об'єднаємо, Можливості комп'ютера й людини. У нас будуть живі комп'ютери, мільйони їх. Усіх наслідків такої операції я передбачити не можу, але вплив на наше життя вони матимуть величезний. Бо якщо переможе Денеб, це буде катастрофа.